Povestea vieții mele, pista 17. Charlie, cu glasul ei mlădios, nu înceta de a vorbi în felul înțelept, care o deosebea, pe când două rotocoale de fum cenușiu deschis, cu plăcută mireasmă, se revărsau necontenit din nasul ei mic și frumos modelat. Cât de bine mi amintesc încă și când mă uit înapoi la scena întâmplată acum vreo 36 de ani, parcă simt chiar acea ușoară durere ascuțită care părea că îmi strânge inima. Cât de încântătoare era Charlie, cât de atrăgătoare. Și pe mine mă brăja, nu puteam să-mi iau ochii de la ea. Era de față și doctorul X. Fiecare din ei avea câte ceva nostrim sau interesant de spus și toți mă uitaseră pe mine, până și Nando mă uitase. Nu eram decât o fetișcană prostuță, neluminată și răumbrăcată. Dar nu s-a sfârșit aici. Pe semne, persoana mea ajunsese centru pe care se opri luarea mintea a tuturor. Toți erau în culmea veseliei și mă închipui că glumele lor aveau nevoie de o țintă. Începură să am pune întrebări la care nu puteam răspunde. Mă rușinai și mă arătai mai prostuță decât eram într-adevăr. Atacul întrucâtva era condus de Nando și de Charlie. Își închipuiau ca au haz cu spiritele lor nemțești în felul celor ce se fac la Berlin și Potsdam. Eu simțeam că n-am niciun rost acolo și că Nando îngăduia lui Charlie să mă ia râs. Bietul om nu făcea altceva decât să-și dea drumul veseliei, zgomotoasei veselii de la Berlin sau Potsdam, unde se simțeau ei mai acasă, dar care pe mine mă răzvrătea fără să vreau. Mă simții deodată părăsită, surghiunită, parcă mi se răci sângele în vine. Ceva ca o amenințare de groază parcă îmi spunea că nu fac parte dintre ei și că ceva din mine se împotrivea din adânc acestor glume, acestui fel de veselie și de haz. Doctorul X și până și mama luară parte la ele, toți se uniră parcă să mă micșoreze, să-mi dea în vileac neștiința. Neștiința mea de copil englez, cel puțin așa mi se părut mie. La urma urmei, mă scurai și fugii. Fugii cât de departe putui, ca și cum aș fi alergat înapoi spre zilele în care nu eram logodită și în care nu eram altceva decât sora lui Dăchei, care sta lângă dânsa îndulă piorul verde cu o inimă roșie vopsită pe ușe, ținând-o de mână și aștepta. Am pomenit de această scenă pentru că, lucru ciudat, când privesc înapoi, nu mai am răsare limpe de în minte din vremea de mult trecută, din acel trecut de mult mort. Se deșteptase în acea clipă o nepotrivire între rasele noastre deosebite și toată viața mea m-am împotrivit în suflet în contra acelor grume pusiene. Era în ele ceva care mă jignea. m a urmărit și mai târziu, ele și Charlie Charlie care nu mai era de mult iubita, Charlie a copilăriei mele Charlie cu glumele ei nemțești Dar trebuie să mă grăbesc, că altfel n-am să ajung niciodată la ziua cununiei mele Ziua în care avea să înceapă pentru mine o viață nouă Mama am făcuse un trusou minunat, un adevărat trusou de prințesă Potrivit cu vremurile acelea de belșug și de risipă mai erau și nenumărate daruri de nuntă, unele de o bogăție fără seamăn, altele smerite și înduioșătoare. Toate astea mă umplură de o plăcută însuflețire. Eram o adevărată fică a Evei și împlăceau mult hainele frumoase, blănurile și jubaerurile de preț. Dar rămăsei uimită în fața marelui număr de rochii, mantale, pălării, batiste, ciorapi, încălțăminte și rufărie fină de care își închipuia lumea cam nevoie. Toate aceste comori, fără număr, erau înșirate într-o daie mare, iar eu cu surorile mele, uimită de atât belșug. Desigur, măritișul era o întâmplare plină de nespusă în frigurare. Dar clipa cea mai îndoșătoare ce o petrecui înainte de a-mi părăsi vechiul cămin, pentru a merge să mă cunun la Sigmaringen, fug convorbirea ce-am avut-o cu tata. Papa, foarte rar se destăinuia nouă, era un om tăcut, spunea puține și uneori era chiar posomorât. De fapt, niciodată nu-i vorbeam deschis. Într-una din zilele din urmă mă chemă în camera lui și spre marea mea uimire, mă luă în brațe și izbucni în plâns, mărturisindu m cât suferea să mă vadă pe mine, fata lui cea mai mare și mult iubită, plecând într-o țară îndepărtată și necunoscută. Și el își făurise pentru mine alt vis. Un vis ce ar fi dat viitorului meu cu totul altă soartă. Nădăjduia însă ca soțul meu să fie om de ispravă. Îmi spuse durerea lui de a se despărți de mine și că nu trebuie să uit că m-am născut prințesă britanică și că era în fată de marinar. Apoi pomeni de zestrea ce mi-o dădeau el și mama și încă de alte lucruri de care nu mi-amintesc. Eu eram adânc înduioșată și tulburată de această neașteptată izbucnire a unui om, care de obicei își dezvăluia așa de puțin sufletul și care părea că privește de departe la viețile noastre. Cu sufletul zbuciumat, fugi la mine în odaie și începui să plâng. Înainte de a pleca la Sigmaringen pentru nuntă, mai aveam de făcut un pelerinaj. Îl numesc pelerinaj pentru că mi-a rămas gravat în minte ca ceva despărțit de toate celelalte lucruri. O arătare singură în felul ei, uimitoare ca un tablou dintr-o lume stranie, și cu o împreșmuire cu totul deosebită de aceea cu care eram obișnuită. E vorba de o vizită la vit pentru a o vedea pe Elisabeta, regina României, care era atunci bolnavă și nu putea fi de față la cununia noastră. Trebuie să spun câteva cuvinte pentru a rămuri de ce Carmen Silva se afla în casa mamei mele și nu în România. Se iscaseră niște tulburări la curtea României și regina Elisabeta jucase un rol de seamă în mica dramă de care trebuie să pomenesc, deoarece va fi o explicație pentru multe ce se vor întâmpla mai târziu. Ferdinand fusese ales moștenitor al tronului României pentru că unchiul său nu avea niciun fiu. Regele Carol și regina Elisabeta avuseseră o fetiță, Maria, care murise la vârsta de patru ani și de atunci n-au mai căpătat al copil. Maria de Hohenzollern, 1870-1874 Regele primise această soartă cu seninătatea unui om care în orice împrejurare pe simțirile și patimile lui. Dar regina poetă avea altă fire. Moartea fetiței și nădejdea mereu pierdută a altei bucurii de mamă îi striviră viața și atât îi chinuiră sufletul încât inima ei se găsi cu totul neîmpăcată când s clipa dureroasă în care fu nevoită să adopte un moștenitor ce nu fusese născut de ea. Bătrânul Ion C. Brătianu, lui Ion I. C. Brătianu din zilele noastre, fusese cel care stăruise pe lângă regină să asigure succesiunea la tron. Ion C. Brătianu, 1821-1891, președintele Partidului Național Liberal. Participant la Revoluția de la 1848 din țara românească și la lupta pentru unirea Principatelor. A făcut parte din complotul care l-a răsturnat pe Alexandru Ioan Cuza. După refuzul contelui de Flandra de a primi tronul Principatelor Unite, Brătianu este însărcinat cu negocierile privitoare la chemarea principelui Carol de Hohenzollern. După urcarea pe trona lui Carol I, este implicat în mișcarea antimonarhică de la Ploiești, 1870 de sub conducerea lui Candiano Popescu Devine totuși prim-ministru din 1876 până în 1888 Perioada cea mai lungă de guvernare de până atunci epocă cunoscută și sub denumirea de Viziratul lui Ion Brătianu Ion I.C. Brătianu 1864-1927 Președintele Partidului Național Liberal din 1909 De mai multe ori, ministru și prim-ministru 1908-1910, 1914-1918, 1918-1919, 1922-1926 și iunie-noiembrie 1927. A orientat politica externă a României spre Franța și Anglia. A condus delegația română la conferința de pace de la Versailles. Regina Elisabeta nu uită aceasta și până la sfârșitul vieții păstră o pică împotriva omului, căruia îi se datora această hotărâre, o pică pe care o arătă și față de generația a doua și care nu îi îngădui să prețuiască din toată inima însușirile celui de-al doilea brătianu. Smurs din veselia vieții de la Potsdam, unde era înconjurat de tovară și de seama lui, și unde dusese o viață cu totul potrivită cu pornirile sale, Ferdinand se găsi deodată o sândit, la o viață asemănătoare aproape cu aceea a unui pusnic. Fără prieteni, fără tovarăși, aproape ca un exilat în țară străină, sub călăuzirea unui unchi a cărui primă și ultimă preocupare era politica. Și care era gata să jerfească pentru rațiunea de stat, nu numai dorințele și fericirea lui, dar și ale oricărui membru din familie ce se afla pe lângă el, tânărul prinț era într-adevăr foarte singur. Fiind crescut cu multă strășnicie pentru muncă și pentru supunere, era și ascultător și supus. Dar era și el om și mătușa lui, cu toate că nu ierta locul cel dobândise, privea cu miră singurătatea lui. Înțelegea cât se simțea de stingher și ce dor de acasă îl cuprindea Într-o viață atât de deosebită de aceea cu care fusese obișnuit Înjugat la o sarcină grea, care nu-l demenea și a cărei frumusețe și mărire nu înțelegea încă Dar Carmen Silva era poetă și vedea toate prin prisma închipuirii ei romantice Avea sufletul fierbinte, prindea avânturi și o fire nestăpânită și era fără îndoială cam nechipzuită, văzând toate lucrurile ambo, nu prevedea niciodată răul. Și de aceea, în tot cursul vieții ei, zbuciumate și tragice, a căzut adeseori prada celor ce înșelau larga încredere pentru propriul lor folos. Neavând copii, îi plăcea să se înconjoare de o droaie de fete tinele, care, însuflețite de vorbele aprinse, îi stăteau la picioare, slăvind fiecare cuvânt cel rostea. Îi plăcea să-și închipuie că e asemenea unui castelane de odinioară care la un ceas anumit din zi aduna în jurul său pe toate tovarășele ei din palat pentru a toarce, a coase sau a migăli o broderie. Dar era totodată sufletul poeziei, muza, inspiratoarea. Pentru dânsa lumea era o nemărginită scenă, iar ea, personajul în jurul căruia se desfășura toată acțiunea. Cu figura ei tragică, însă plină de bunăvoință și de înțelegere față de toate durerile omenești, Carmen Silva era fără îndoială o ființă de neuitat. Părul îi încărunțise de tânără și acum era aproape alb. Ochii ei de un albastru adânc aveau o privire pătrunzătoare. Râdea adesea căci avea dinți de o minunată frumusețe, dar râsul ei alcătuia un contrast izbitor cu privirea dramatică a ochilor. Fără să fi fost vreodată socotită drept o frumusețe, avea întrânsa un dar nespus de a fermeca și era cum neputință să nu te simți vrăjit de ea, cel puțin a început. Pentru cei tineri era ca o legendă întrupată pe pământ. Avea o voce nemaipomenit de mlădioasă. Când își punea în minte să încânte, rare ori se întâmpla să dea greși. Nu insufla iubirea aprinsă, ci admirație. Iar umbra tragică ce putea asupra ei făcea pe toți să simtă dorința de a-i ușura povara, chiar când nu prea înțelegea care să fi fost acea povară. Firea omului cuprinde întrânsa soarta lui. Firea Carmen Silvei o împingea spre jerfire de sine și dramă. Vedea tragicul în orice și schimba în dramă și în tragedie până și cele mai simple întâmplări ale vieții zilnice. Nu s-ar fi putut închipui două ființe omenești mai nepotrivite ca fire, decât Carmen Silva, poeta inspirată, și regele Carol, soțul și stăpânul ei, acel om impunător, cu simțul datoriei tare ca fierul, fără pic de umor și pentru care nu exista nici fantezie, nici nevoie de odihnă. Și în acest cămin, ce nu semăna cu niciun altul, iată a treia persoană, Ferdinand, sfiosul și neîncrezutul tânăr sublocotenent de la Potsdam, Aproape copil încă și în apucături și în modul de a gândi. Pătruns însă și el de simțul german al datoriei și al ierarhiei. Era blând, bun, cam sentimental, cu o fire iubitoare, dar n-avea încredere în însușirile lui. Era un om ce se lăsa ușor stăpânit și totdeauna era gata să creadă pe alții mai presus de el. Dar cu toate acestea era mândru și nu putea fi nici ușor. Abia sosise și unchiul și mătușa lui începură să-l muștruluiască pentru a-l face britnic de greau datorie ce-l aștepta. Acum viața era toată muncă, fără o clipă de recreație. Asprul suveran, necunoscând pentru el nevoia de odihnă, nu înțelegea să o îngăduie altora. Părea că s-o coate firesc ca tânărul său moștenitor să aibă aceeași pătimașe chemare de a se jerfi ca el. Nu putea face vreo deosebire între apucăturile vârstei lor. Nu stea să cugete că rolul celui care urmează, nu e atât de înviorător sau de ademenitor, ca al celui care conduce. Regele carul ținea în mână cârma, iar lui Ferdinand nu îi îngăduia să toarcă din muncă o câștig de mică mulțumire. Astfel, Carmen Silva ajunse pentru el o mângăiere, Carmen Silva și multele tinere fete ce stăteau la picioarele lui. Se întâmplă ceea ce trebuia neapărat să se întâmple. Ferdinand se îndrăgosti de una din ele, de cea mai iubită de regină, aleasa inimii singurate cei suverane, în care și închipuia că retrăiește duhul fetiței sale. Carmen Silva știa că regele Carol niciodată n-ar îngădui pentru nepotul lui o căsătorie în afară de casta lui. Românii de altfel doreau ca familia regală să fie străină și fără niciun amestec cu cei din țară. Dinastia trebuia să se țină de o parte, deasupra celorlalți, neatinsă de popor. Trebuia să-și aleagă soțiile sau soții dincolo de granițe, printre cei de același rang cu ei. Aceasta fusese statornicit cu stăruință când regele Carol primise tronul. Dar cu toate că știa acestea, Carmen Silva, cu firea ei poetică, nu putu să se împotrivească unei așa romantice întâmplări. Și apoi nu alesese Ferdinand, tocmai pe favorita ei Elena era o ființă deosebită în toate privințele Și de așteptăciunea ei era mult mai presus de a obișnuitelor prințese regale. Elena avea ochii negri, sângele cald, era plină de avânt Ar fi fost o minunată și pentru Bălanul și neîncrezutul prinț da. L-ar fi călăuzit și l-ar fi inspirat L-ar fi umplut de viață, de avânturi, de năzuințe ar fi avut copii sănătoși și așa mai departe. Dumnezeu ar fi zâmbit căsniciei lor. Astfel, în adâncul inimii, judeca regina poetă. Urmară câteva săptămâni sau poate luni de dragoste tăcută, de fericire cam îngrijorată, căci conștiința lui Ferdinand nu era împăcată. În, în fundalul tabloului răsărea de roncăl, o aspră arătare care întruchipa soarta. Dar Carmen Silva trăia într-o atmosferă de romantică în nari pare. Idealiza pe îndrăgostiți, le dădea prilejul de a se vedea, îi încuraja, îi îndemna, îi ajuta, îi slăbea, fără să-i pese de ziua de mâine. Treia pe deplin, învăpăierea fiecare clipe, în nădejdea că vreo întâmplare fericită, va descurca o situație fără îndoială plină de greutăți. Totuși, cu tot optimismul reginei, se dezlănțui catastrofa. Regele, și de treburile cârmuirii, nu băgase de seamă nimic din cele ce se petreceau chiar sub ochii lui. Un lucru atât de neînsemnat ca dragostea n-avea loc în zarea gândurilor lui. Regina și el treau pe două tărâmuri deosebite. Alii cuprindea binefacerile, poezia, literatura, datoririle sociale. Se întâlneau rareori ori ziua, afară de timpul meselor. Așadar, când într-o zi pe neașteptate se pomeni că nepotul lui îi împărtășește hotărârea de a se căsători cu domnișoara Elena Băcărescu, se dezlănțui o adevărată furtună, o furtună rece, un crivăț înghețat care degeră până la rădăcini, bietul început de roman al lui Ferdinand. Elena Băcărescu, 1866-1947, scriitoare română de limbă franceză, Stabilită la Paris din anul 1891, a avut un rol însemnat pe tărâmul dezvoltării relațiilor româno-franceze, membră de onoare a Academiei Române. Nu cunosc amănuntele. Această tristă poveste s-a ținut pe cât s-a putut ascunsă de mine și cu drept cuvânt pentru că pe acea vreme aș fi privit-o desigur, închip în chip tragic. Așadar, n-am auzit decât frânturi de zbonuri pe aici pe acolo și le-am îmbinat unele cu altele cât am putut de bine. Mi-era frică să întreb de teamă, însă nu aflu ceva care m-ar fi durut. Mult mai târziu am înțeles și i-am zâmbit. Și de fapt, eu am fost aceea care cu doi ani înaintea morții soțului meu am făcut să se întâlnească iar vechi prieteni de odinioară. O viață întreagă se scursese, dar la început drama fusese foarte dureroasă. Opinia publică se răzvrătise de-a împotriva reginei, care îndrăznise să lucreze contra dorințelor țării. După părerea tuturor, ea era vinovată de tot ce se întâmplase și atât de tare se îmvrăjbise lumea în contra ei, încât regele găsit de cuvință să o lase să plece la mama ei la nu weed. Afară de aceasta, regina pusese atâta la inimă nefericită întâmplare, încât ei se zdruncinase cu totul sănătatea și timp de doi ani fu nevoită să stea în pat sau să fie purtată într-un jeț cu rotile. Lui Ferdinand i se dădu să aleagă între tron și Elena Băcărescu, dar într-așa chip, încât nu putu alege decât tronul. Crescut în datina disciplinei și obișnuit să se plece în fața autorității, el alese ceea ce fusese ales pentru el, nu fără durere și la lăuntrică răzvrătire însă. Simțul datoriei era adânc înăscut în ființa lui și mai puternic decât orice. Și acest simț a dăinuit eroi trânsul de-a lungul unei vieți pline de multe jerfiri. A fost trimis atunci să călătorească. Vizită Olanda, Belgia, se duse la Sigmaringen, Potsdam, Berlin, Castle și la Castle îl aștepta Sita. Dar eu nu știam că el călătorea pentru mângâierea inimii lui frânte. Acum trebuie să-mi readuc în minte Acel ciudat tablou al vizitei mele La Segan House Locuința principesei mame de Uit Unde regina greu lovită și nici de cum Împăcată cu soarta Petrecut doi ani, s-ar putea zice de surghiun Lui Dăche și mie Ni se spusese că era bolnavă De va timp și că astfel nu putea Veni la nuntă la Sigmaringen Aceasta e singura lămurire Ce ni se dădu Ne la Segenhaus, House Întovărășite de mama Zăpada a începuse să cadă de timpuriu în acel an și merser în Pusania, până la o ciudată căsuță în inima pădurii, ceea ce era mijlocul cel mai potrivit de a ajunge la acea casă, atât de deosebită de toate cele ce le văzusem până atunci, și care era locuită de ființe așa de strani și de diferite de lumea cu care eram obișnuite. De fapt, acest mic episod e, în mintea mea, desprins de toate celelalte, ca o întâmplare ciudată într-o lume necunoscută și într-o atmosferă străină. Sania, cu vesel zvon de zurgălăi, se opri în fața ușii de intrare. În prag sta o doamnă foarte bătrână, cu rochie neagră și cu un văl alb pe cap, dar nu semăna deloc cu alte doamne bătrâne. Funtea ei era neasemănată de înaltă, rotundă și netedă ca un glob, o frunte măreață, de sub care doi ochi adânci, în orbite, cu pe grele și obosite, te priveau ca din mare depărtare. Atât de adânci erau orbitele atât de înfundate încât semănau în mod displăcut cu ale unui craniu. Era o făptură ce te făcea să tresari la prima vedere, dar în zâmbetul ei strălucea buna primire. Numai puțin ciudate erau ființele ce veneau după ea, femei de toate vârstele, dintre care niciuna nu era cu totul teafără. S-ar fi părut că adunase sub acoperișul ei pe toți surzii, șchiopii, orbii, muții și săracii cu duhul de care pomenește Biblia. Bătrâna doamnă sta printre ele ca un fel de brajină vrăjitoare de la care așteptau minuni. Dar se poate ușor închipui că noi, vieți oameni ca toți oamenii, ne simțirăm cum stânjenite. Singurul bărbat în această adunare era un domn bătrân cu favoriți, cu ochii tulburi, cu gura răbărțată și cinică, o făptură cu fățișare sinistră. Cel puțin așa ni se un om, dar care întregea din minune ciudatul tablou. Ologii, muții și orbine fură prezentați pe rând. Mai toți erau rude sărace. Se vede că doamna bătrână avea o aprecare deosebită pentru oameni ca lumea. Mai târziu, aflară că ei se atribuia darul de-a tămădui și că, întotdeauna, casa ei era năpădită de bolnavi și de ologi. Era bună și vestită pentru milostenia ei. Mai târziu, regina Elisabeta am povestit multe lucruri curioase despre mama ei. Avea stranii însușiri psihice și au fost timpuri în viața ei în care cădea într-un fel de transă în timpul cărora se părea că duhul i se despărțea de trup. Era cuprinsă atunci de un fel de extaz. Corpul își pierdea greutatea și putea să plutească deasupra pământului. Se spunea că în timpul acestor transe putea chiar să umble pe spetezele scaunelor sau chiar să coboare scările fără a atinge treptele. Cât adevăr să fi fost în aceste spuse, n-aș putea hotărâ, dar nu e nicio îndoială că strania ființă avea însușiri anormale. Eu însă, fiind în afară de cercul vrăjit al acelor ce sunt în stare să trăiască între două lungi, simt că nu sunt vrednică să încerc a da o lămurire. Bătrâna doamnă nu dădu la iveală niciuna din tainicele insușiri, în ziua în care am fost musafirii ei. Nu se arătă decât ca o femeie ce oftează mereu, o mamă îngrijorată de sănătatea fiicei bolnave și o gazdă plăcută, ale cărei convorbiri erau însuflețite și pitorești. Cu multe curtenitoare exclamații de bunăvenire, neduse într-un hol destul de mare, pardosit fără mult meșteșug cu scânduri de brad. Partea cea mai izbitoare a acestui hol erau niște panouri, pe care erau zugrăvite flori de mari și lipsite de vlagă, ceea ce alcătuia un contrast strigător cu simplicitatea cadrului. Bătrâna doamnă ne lămurie îndată că panourile fusese răpictate de fica ei. Ne uitam în jurul nostru cam uimite de ciudățenia tuturor lucrurilor înconjurătoare și cu o întrebare mută pe buze, unde era fica ei? În sfârșit, mama întrebă prietenește despre sănătatea reginii. Biata principesă, cu ochii obosiți, ridică mâinile în sus. Ah, Elisabeta, ah! Era El vădit că Elisabeta o umplea de îngrijorare. În fiecare zi se schimba starea sufletească. Bătrâna mamă se găsea în fața mari greutăți. Nemărturisică de mai multe luni, Elisabeta nu mai putea umbla sau își închipuia că nu mai putea. Nu voia nici să stea în picioare, nici să facă un pas. Stătea toată ziua în pat și picta, picta fără a se odihni. Uneori era plimbată într-un jeț cu roți. Îi plăcea mult pădurea, dar era greu să o faci să iasă din casă. Fu gata să ne primească. Mama ei se întrebase cu grijă care îi va fi purtarea față de noi. Însă spre marea ei ușurare, Elisabeta nu se împotrivise venirii noastre. Cu ea, însă, nu puteai niciodată să fii tocmai sigur. Da, era foarte greu de trăit cu dânsa și nu puteai să o împaci ușor. Ah, Elisabeta mea e foarte fantastică. Așa a fost ea întotdeauna, chiar de copil, totdeauna. Adevărat temperament de poet. Gata să privească toate ca o tragedie, mai ales acum, când din nenorocire are destule prilejuri de a vedea în toate tragedia. Ah, ah strigând de fericire până la cer, s-au mâhnit până la moarte. Poate mama pricepea despre ce vorbea ciudata bătrână, dar pentru mine și par parcă ar fi vorbit chinezește. Deodată bătrâna principesă, întorcându-se spre mine, zise – Dar nu se vor putea împotrivi farmecului tău, drăguța mea, semen cu florile îmbobocite primăvara. Cuvintele ei mă uimiră întrucâtva, dar în casa aceasta totul era uimitor. Gazda, mărețele flori pictate pe pereți și apoi adunată la o parte ca fond al tabloului, ciudata groată de ologi biblici. Și mai era și acea misterioasă regină care nu voia sau nu putea să umble nici să stea în picioare. Unde era oare? Vom avea plăcerea de a vedea pe fica dumneavoastră, Întrebă mama care căuta să se poarte cât putea ea mai bine. O ghiceam noi după glas, pentru că ochii ei rătăceau prin toate colțurile. Parcă ar fi vrut să-și întipărească în minte fiecare lucru căși nu-i nu-i plăceau mai mult decât mamei întâmplările ciudate Ah, got, ah, doamne Da, e gata să vă primească Stă în pat și pictează, pictează necontenit Uneori nu vrea să știe decât de poezie Numai de poezie Alte ori de muzică, numai de muzică Și acum de pictură, mereu de pictură Și panouri, așa de mari Foarte greu de pictat în pat dar Elisabeta îi place tot ce e greu. Sper că voi putea să o îndemn să vie la dejun în scaunul cu roți. Una din ciudatele ei păreri e că nu poate mânca decât lucruri reci. Și îi se aduc înainte multe farfuri mici, pline cu mâncăruri deosebite, dar nimic cald. Ah, da, Elisabeta! Și iarăși ridică biata mamă mâinile în sus într-un gest de nedumerire. Prințesa Marie de uit vorbea cu ușurință englezește, însă cu o vădită intonare germană. Glasul ei părea că vine de departe, ca și privirea ochilor, din fundul acelor orbite adânci, ca într-o ticvă de mort. În sfârșit, după ce ne mai potrivirăm puțin toaleta, furăm conduse într-o altă parte a casei, unde și avea apartamentele regina bolnavă. Călcam domol și tăcute, parcă am fi mers la biserică. Ne suirăm pe o scară îngustă, apoi coborâm câteva trepte. Ni se spuse că ne aflăm într-o anexă a vechii case, clădită după dorința Elisabetei. Mama ei ne rămurih, Elisabetei îi plac odăile mici și colțișoarele ciudate. În sfârșit ajunserăm la o ușă. Bătrâna doamnă o deschise puțin tel, întrebând cu o voce care părea și îngrijorată și împăciuitoare dacă avem voie să intrăm. Răspunsul trebuie să fi fost afirmativ, căci fără altă stăruință intra într o ciudată odăiță, în care se afla un pat mare și scund, luminat de sus printr-o fereastră în tavan. Pe pat stă culcată, rezemată de multe perne, foarte albe și foarte moi, aceea pe care venisem să o vedem. Aș vrea să povestesc în toate amănuntele prima mea întâlnire cu Carmen Silva și să fiu în stare să descriu în tocmai impresia ce făcua asupra mea, căci a fost foarte adâncă și foarte mișcătoare. Poate că punerea în scenă era voită, dar era de mare efect. Lumina revărsată de sus asupra bolnavei exilate, îmbrăcată în alb, rezemată de multele perne albe ca zăpada, glasul atât de dulce, largul gest de bună primire și zâmbetul ce descoperea strălucitorii dinți albi, zâmbetul care lăsa adâncilor ochi albaștri întreaga lor tragedie. Mai târziu am știut cum își pregătea tante Elisabeta efectul unei prime întâlniri. Uneori, le înscena împreună cu mine și mă făcea să joc și eu ca am fără voie rolul meu. Jocurile de scenă păreau temperamentului ei artistic ceva cu totul firesc. După cum am spus mai sus, lumea era pentru ea un imens teatru, privea toate lucrurile ca un șir de scene dramatice în care ea avea rolul principal. Iar în acea zi, primirea acelui ce luase locul tinerei fete alese de ea. Era într-adevăr ceva dramatic, nevinovată cum eram, totuși eu eram rivala Rivala care câștigase partida și largul ei gest de bunăprimire era un gest de eroică renunțare Își dădea seama de dramatismul acestei scene și-și pusese în gând să o joace în mod strălucit, așa și făcu Mă strânse în brațe, îmi zise Lip Kinhen, copilăș drăguț, dar ochii ei erau plini de durere își trecu mâna peste fruntea și peste părul meu și parcă era ceva lacom în chipul în care mă privea. Chinuită de spială, însă fermecată din prima clipă, mă supuneam ca în spioasă acestei izbucniri de emoții. M-a apăsat simțitor faptul că mama și dăchii erau un odaie. Nimic nu stânjenește mai mult pe ființele tinere decât faptul de a avea drept spectatori critici pe cei mai apropiați din viața de toate zilele. Mamei îi displăcea cu deosebire orice s-ar fi putut numi scenă. Trefam de uman păstra o liniște neclintită în clipele când alții își dădeau drumul emoțiilor. În această împrejurare încercă să ușureze atmosfera care îi se părea prea dramatică, printr-o convorbire plăcută și ai. Dar Carmen Silva n-avea de gând să pierdă cât uși de puțin din rolul ce hotărâse să joace. Se isca atunci între ele un duel tăcut, ca să zic așa, și nu te puteam împiedica de a simți cum, de la început, se o împotrivire nedorită între aceste femei, amândouă atât de energice, dar cu ființe atât de deosebite. Împotrivire care nu slăbi când se cunoscură mai bine. Părea că țâșnesc scântei din ele ca din cremenea izbită de oțel chiar de la prima întâlnire. Purtarea lor față de viață, modul lor de a-și înțelege pornirile, obiceiurile, chipul în care își exprimau personalitatea, erau fundamental opuse. Și nici nu îmbună regina poetă lucrurile când, după ce se uitase la mine, cu privirea ei stăruitoare și tragică, spuse că semăna foarte mult cu vestitul cap de copilă al lui Liler, bustul de ceară colorată al unei fete cu un fățeșare tristă, a cărei copie se afla în camera ei. Mamei nu-i plăcut să-și vadă fica asemuită cu o făptură atât de îndurerată, dar tante Elizabeth a părut că știe ea mai bine și își menținut părerea. Atmosfera părea plină de ceva electric, care, desigur, izbora din patul larg de sub geamlâcul din tavan. Atârnată deasupra ei, așa încât stând culcată să ajungă ușor până la ea, se afla o mare scândură neagră lustruită pe care bolnava picta același soi de flori mari și fără blagă. Florul și ca cele din vestibulul de jos. Mă pricepeam și eu la pictatul florilor, dar acelea cu care se desfăta penelul reginii îmi răsturnau toate părerile asupra artei și botanicii. Nimic din mine nu se împăca cu ele, nici cu lemnul tare și prea lustruit. Și iată că pentru-untea oară a trebuit cu tot din adinsul să arăt admirație din bună cuvință, iar nu din convingere. A fost o clipă neplăcută, urmată de multe altele asemănătoare, în lunga mea întovărășire cu Carmen Silva. După părerea mea, bunul gust nu era una din însușirile mătușii Elisabeta și, culmea, îi plăceau lucrurile prea colorate, bătătoare la ochi, excentrice, care nu se puteau trece cu vederea. Îți sărea un ochi la fie ce pas și deoarece tante Elisabeta era din fire entuziastă și foarte încredințată de frumusețea lucrurilor făcute de ea, erai nevoit să admir și să apropi mereu. În multe rânduri a trebuit să cer iertare lui Dumnezeu pentru minciunile pe care eram nevoită să le rostesc ca să n-o Aceste lupte, aproape zilnice, cu gustul ciudat al mătușii mele, au fost pentru mine timp de mai mulți ani aproape o durere fizică. La această primă întâlnire însă, când îmi cucerise dintr-o dată inima, însemna pentru mine o suferință, să nu pot admira din tot sufletul opera mâinilor ei. Era atât de fermecătoare, de încântătoare, vorba ei era atât de dulce și de duioasă, vocea ei atât de muzicală și toate se potriveau așa de bine cu atmosfera de poezie ce se răspândea în jurul ei, afară de pictură și de ochelarii de penas, care erau o podoabă prea prozaică pentru fața ei inspirată. De bună seamă, prima întâlnire cu Mireasa, pe care nu alesese regina pentru nepotul ei, se desfășură mai liniștit decât îndrăznise mama ei să nădăjduiască, pentru că Elisabeta, spre marea ușurare a bătrânei doamne, ia parte la dejun. Înveșmântată toată într-un cașmir alb mădios, și uitându-se la noi din înălțimea scaunului cu roți pe care fusese adusă la masă, era în adevăr o arătare fermecătoare. Parcă ar fi fost o înaltă preoteasă din legende, propovăduind niște credințe stranii, amețitoare pentru mintea oamenilor neluminați. Iar casa aceasta tăcută, îngropată în zăpadă și ascunsă în pădure, era un cadru potrivit pentru aceea care se retrăsese un răstimp în singurătate, ca să uite nedreptatea unei lunghi prea josnice pentru a înțelege firea ei neasemănat de aleasă. Și se părea că totul ar fi fost orânduit în adins, pentru a pune în valoare anume ființa ei, punctul central al tabloului. Toate făceau parte din tablou, mama, cu ochii adânciți în cap, plin de îngrijorare, spăimântătoare adunare a rudelor oroage, care așteptau o minune și ca pasnic sinistru al acestei case pline de femei, Bătrânul gentil om, cu fața vicleană și respingătoare. Aflai mai târziu că reginei Elisabeta nu-i tihnea să-l vadă acolo. Se zvonea că era căsătorit în secret cu bătrâna prințesă. Oricare ar fi fost adevărul, el era un nou izvor de tragedie pentru aceea care făcea din viață o dramă. În timpul neuitatului dejun, nu putui să-mi iau ochii de pe echipul reginei. Cazusem cu totul în veaja farmecului ei. Era o ființă plină de o vrajă romantică și îmi plăcea orice era romantic. Când sosise ceasul plecării, mă rugă să vin singură în camera ei. Îmi vorbi despre România, despre îndatoririle ce mă așteptau acolo. Îmi vorbi despre Nando și îmi spuse cum încercase să-i facă fericirea, dar nu pomeni de drama care despărțise pentru un timp calea ei de a lui. Vocea ei era o muzică, dar vorbele îi erau uneori prea naripate pentru mintea mea necoaptă. Uneori nu le înțelegeam, nu spunea nimic precis ce aș fi putut eu pricepe, însă muzicalitatea și poezia cuvintelor ei încântau între Se ridica în fața ochilor mei o cortină care mă lăsa să arunc o privire într-o lume necunoscută, unde fie ce lucru purta alt nume, avea alt înțeles, o lume nereală care lua ființă numai în timpul cât vorbea ea și care se topi ca o ceață îndată ce mă depărtai de patul ei. Ea însă era minunată, întreaga ei ființă era o poemă, o arătare albă, făurită pentru slabă. Mai păstriz și amintirea unui drum cu Sania în pădurea cuprinsă de tăcere sub acoperământul ei de zăpadă groasă. Strania bătrână prințesă merse cu noi și căciula de blană albă ce-o purta îi dădea înfățișarea unei făpturi medievale rătăcită în veacul nostru. Vorbimul și uneori vorbele ei erau ca ecoul al graiului poetic al ficei sale, însă mai tot ce spunea ea era plin de înțelepciune și de bun simț, așa că mama găsi multă plăcere în tovărășia ei. După cât se pare, era în legături foarte prietenești cu regele Carol și în corespondența aproape zimnică cu el, care o socotea drept paznică vrednică de încredere și plină de pricepere a aceleia ce tulburase atât de tare liniștea curții lui. Bătrâna prinței se oftă de nenumărate ori, dar ne dădu să înțelegem că era în stare să-și îndeplinească greaua datorie. Scopul plimbării noastre era o vizită la prințul Wilhelm de Witt, fratele reginei Elisabeta. El locuia împreună cu familia lui o casă mare, albă, în vârful unui dal. Era o clădire largă și joasă, care se desprindea de pe fondul unui măreț codru de fagi și avea o vedere minunată pe Valea Rinului. Prințul de Wind era o copie uimitor de asemănătoarea surorii lui, însă mai puțin teatral. Ca deosebire de regina poetă, el privea viața cu un zâmbet jovial, dar și întrânsul lucru ciudat se putea ghici o ușoară umbră de ceea ce francezii numesc Poz. Se părea că râde mai mult decât avea poftă. Ca și sora lui, avea dinți minunat de frumoși, o frunte înaltă sub un fos aproape alb și același pensne îi prindea strâns nasul cam cărnos. Până și mișcările mâinilor, estit modelate, semănau cu ale ei. Ba avea chiar același gest, ce părea n-a dinsvoit când le ținea întinse, înaintea lui, în timp ce vorbea, parcă ar fi fost vrăjit el însuși de frumusețea lor. Nu pot spune că mi-a plăcut, veselia lui părea silită. În schimb, nu era nici cea mai mică poză în felul de a fi al soției sale, foarte distinsă, însă foarte urâtă. Născută prințesă de oranș, adusese o mare avere și splendide giubaere în familia cam sărăcită, însă foarte veche și de sânge albastru a soțului ei. Această doamnă câștigă îndată neprecupețită simpatie a mamei. Era trei grandam și fără cea mai mică umbră de excentricitate. Aveau două ofice și trei fii, dar nu mi-aduc aminte pe câți din ei am cunoscut cu prilejul primei noastre vizite. Casa era ademenitoare, de modă veche și plină de tablouri de familie. Regina Elisabeta își iubea mult fratele. O singură dată, cu mulți ani mai târziu, i-am văzut împreună și trebuie să mărturisesc că amândoi la un loc aveau ceva apăsător. Nu mă puteam împăca cu ei. Deșteptau în mine părerea că jucau într-o câtva un rol unul față de altul și că râsul lor, cu toate că descoperea niște dinți albi vrednici de pismuit, nu suna veselie adevărată. Toată viața mea am avut darul ca și sora mea, Ducky, ființa cea mai plină de adevăr pe care am cunoscut-o vreodată, să ghicesc simțirile ascunse ale altora, chiar când jucau un rol anumit pentru ochii celorlalți spectatori. Dar în acele zile de demult, pe care le povestesc, cu toate că îmi dădeam seama de orice lipsă de sinceritate, nu puteam să mă o rămuresc. Nu mi-aduc aminte tocmai bine de data vizitei noastre de la Segenhaus, dar trebuie să fi fost cu puțin timp înainte de ultima noastră plecare la Sigmaringen pentru nuntă. Trebuie să fi fost toamna târziu, căci era foarte frig. s în sfârșit ziua în care trebuia să părăsesc vechiul meu cămin, și în cu toții mulți la număr la oaltă. Mama avea părerile ei asupra călătoriilor, întemeiate toate pe groaza ce o avea de vagoanele salon. Hotărâse că zguduie mai mult decât oricare alt vagon și de aceea nu le putea suferi. Se împotrivea așadar cu îndrăgire oricărei propuneri de-a călătorii mai luxos. Astfel fiind, ne înghesuirăm toți în vagoane de clasa I, lipsite pe vremea aceea de confortul cel mai elementar. Ba chiar și de cele de primă necesitate. Coburg și Sigmaringen, aflându-se pe mici linii laterale, locomotiva era veche și hodologită, iar vagoanele n-aveau coridor. Erai despărțit în compartimentul tău de ceilalți tovarăși de drum, de aceea era de mare însemnătate să nu te lași să fii închis cu cine nu voiai. Cu toate că distanța nu era mare, legăturile între trenuri fiind rău socotite, Drumul se prelungea în chip nesuferit și ținea aproape o zi și o noapte. Am păstrat o amintire cât se poate de neplăcută despre această călătorie neînchipuit de anevoioasă și pe un ger cumplit, căci era o iarnă nemaipomenit de grea.